v nejdříve na příští čtvrtek. příště bude povídat náš nový post který dělá Lukášek a do chvíli a bude povídat na fascinující téma evoluce hraních jedů a rezistence, určitě to jedů, jako takový krásný příklad konvergentní evoluce. Takže při to téma opravdu takové jako simulucí, jak jsem říkal. A dnešní přednášející je Jindra Breicha, z katedry Filozofie a dění přírodních věd, původně vlastně se zabýval taky plasně, jako se pořád zabýval, plasilo vás ale dneska budu povídat na obecnější téma, totiž zbarvení obrannost. Tak, děkuju, Davide. Dobrý večer. A já teda začnu tím, že aby jsme mohli mít barvy, tak potřebujeme světlo a světlo na zemi teda je zejména ze sluníčka a to, že světlo je důležitý pro život, to věděli lidi odjak živá všude, Možně po světě je takzvaný duhový had spojovaný se vznikem světa, v některých kulturách ještě jako spojený s vodou, že jo? a třeba, takže tady na obrázku je nějaká aboriginská kresba na, na skále. No a v Egyptě tam teda taky mají hada sídlícího v nebesích prostřednictvím nějaký transformace mění a zároveň zachovává svět. Jedna z bohyní, eh ta se jmenuje zelená a jedno její pravé oko e, nebo taky trvající a e, jedno její pravé oko je teda slunce, e, levé oko e, je měsíc. A e, nepoužívali samohlásky a jvt a jeho různé sesmičky vt to je egyptské slovo pro barvu, ale taky pro podstatu, látku a hmotu. A v řecku e, teda je bohyně duhy Iris, která je posel Bohů a v rané křesťanské literatuře se teda objevuje duha jako znamení z nebe. Ale později s e, příchodem teda scholastiky, respektive tady tady ta křesťanská kultura západní, jak si zapomněla na nějakou chvíli na teda ten antický svět, kde se barvám a různým přírodním zákonům jako věnovali že? do detailů a ty znalosti z toho antického světa přinesly do těch západní kultury vlastně muslimové, kteří teda zejména Averoes, zachovali jo, a okomentovali dílo Aristotela a jiní a tím ho vlastně přinesli zpátky do té západní kultury, protože to se k ním jako dostalo a ta západní kultura se snažila teda k tomu nějak postavit a, a vymezit se k tomu a tím právě vznikla scholastika. No a takovým jako... Vlastně v prvním, kdo se tou optikou, koro moderní, věnoval, teda byl Roger Bacon. A jeho současník Tomáš Akvinský právě ten založil, jako by dal základ scholastiky. A on tvrdil, že protože pozorování jsou založena na smyslech, tak nám nedovolí poznat pravou podstatu věcí, že to dokáže jenom teorie rozum. A že jo, Tomáš Akvinský taky definoval, jak je to s tou přeměnou, že chlebu a vínu zůstávají jako smyslem, sice tam zůstávají smyslem vnímatelné ty případky, jako je chuť a vůně, ale díky tajemství přeměny teda během toho rituálu získávají opravdu podstatu Těla a krve. A tady z tohoto učení vycházel taky uh, další z který se jmenoval Nikol Orezm, a um, ten se zabýval podstatou světla a zvuku a um, tak tvrdil, že světlo je teda jako nehmotné, ale zvláštním způsobem jako uh, korporeální. Není úplně duše, spíše něco jako tělo, a je to spíš něco jako takového 3D. A, definoval primární světlo, který je teda jako tady všude okolo nás, ze slunce, a sekundární světlo, který mu říkal lumen, a to je teda světlo odražené, rozptýlené od těch objektů, které my pak těmi smysly můžeme pozorovat. A skrze tady tuhle tu analogii, teda, nebo skrze to učení toho Tomáše Akvinského, jako tvrdil, že teda duha není jenom znamení z nebe, ale že je právě jako pozemskou obdobou toho těla Kristova, že Kristus je teda primární duha, ale tu primární duhu my nemůžeme nějak jako pozorovat a že duha stejně jako tělo Krista je přítomná v každém mraku, jenomže na rozdíl od těla Krista, jehož podstata se při proměnách nemění, tak když vzniká duha, tak po každý, každá ta nová duha je teda jiná, nová. A vlastně tady tohleto tajemství proměn si teda připomínáme dneska na zelený čtvrtek. Tak a já v té dnešní přednášce budu mluvit o dvou věcech. Jednak vlastně budu se snažit odpovědět na dvě otázky, jak vzniká barva a proč jsou obratlovci barevní. A světlo teda, jak... Si ho dneska definujeme, má duální podstatu, projevuje se v některých situacích jako částice, v jiných situacích se projevuje jako vlna a má teda vlastnosti, čtyři základní vlastnosti vlnovou délku. To znamená, jak to elektromagnetické záření, vlastně jak ty jeho vlny jak jsou jako dlouhé, velké, pak frekvence, jak často ty vlny přicházejí, energii a hybnost. A na základě vlnové délky, který můžeme rozeznávat barvy spektra, ty vlnové délky se pohybují o 400 nanometrů, viditelné světlo se teda pohybuje o 400 nanometru po 700 nanometrů a některé organismy vidí i pod 400 nanometrů. A ostatní teda elektromagnetické záření je kontinuum, kde teda i třeba teplo je podobného charakteru. A, pardon. No a světlo při Interakci s nějakou hmotou může vykazovat dva typy chování. Jedno, jedna chování, nebo jedno co se může stát, je, že teda, to médium, se kterým to světlo interaguje, se v něm absorbuje. To znamená, že světlo v některých vlnových délkách nepředá svoji energii skrz to médium, anebo je tím média, ta energie odražená. A kdybychom tu nebo tu absorpci měřili, tak zelená barva se nám bude, bude projevovat tak, že právě to médium bude absorbovat někdy mezi 500 a 600 nanometry a žluté světlo se bude Projevovat e, tak, že e, absorbce jeho bude po 600 nanometrů a ten zbytek teda bude tvořit e, tu žlutou barvu vajíčka. A m, ta absorbce, e, e, vlastně, jak, e, co se vlastně stane, když e, ten foton e, zasáhne nějakou tu částici? tak vlastně vyexcituje její molekuly do nějakého nějaké vyšší, vyššího stavu a buď potom může, teda, může to světlo se zase vyzářit zpátky. Stejný, o stejní energii, potom nedošlo k absorbci, anebo je část, nebo celý, celá ta energie to molekulou pohlucena a může se proměnit na jinou energii, například tepelnou, nebo kinetickou, že tam dojde k nějakým vybracím, anebo chemickou, se změní chemická struktura té látky. A různé látky mají, jsou charakteristické různou absorbancí, takže podle tvaru těch absorpčních spekter my můžeme poznat, o jakou látku se asi tak jedná. A, ale jejich absorbance se můžou měnit například s prostředím. Třeba když změním pH, tak tady ta světlemodrá, světlemodrá plná čára je velkopterým v zásadě a tady ta tečkovaná se nám to posune ta absorbce, pokud ten helkop, kterým dáme do, nějaké kise, do nějakého kyselého prostředí. A druhým chováním který to světlo vytazuje, je takzvaný rozptyl. A tomu tomu teda dochází tehdy, pokud není energie, světla absorbovaná médiem. Na které to světlo působilo, a potom to médium vydá nové světlo o stejné energii dál, zpět nebo všemi směry, a, a, a zdánlivě tak může docházet odrazu, anebo, a, a nebo zdánlivě tak může docházet k odrazu, a, a tomu jevu říkáme teda rozptyl. A speciálními případy rozptylů je právě odraz, anebo lom světla. A e, to, jestli se e, to světlo odrazí nebo zalomí, záleží na tom, z jakého materiálu do jakého materiálu to světlo prochází. A vlastnosti, nebo to, co se bude dít, určuje, určuje optické vlastnosti materiálu určuje jeho refrakční index nebo index lomu. Tady někdy lze najít jako jedno číslo, ale ve skutečnosti tohleto číslo je složený teda z čísel dvou. A jedna ta, jedno to číslo nám udává rychlost, jakou se to světlo v tom médiu šíří. A druhý, druhý číslo, který nám definuje ten refrakční index, je absorpční koeficient. To znamená, to, to značí ztráty díky absorpci. A ten refrakční index je závislý na vlnové délce a některé materiály mohou mít ten index lomů nezávislý, můžou mít po celé v nějakém úseku toho spektra elektromagnetického stejný, to třeba je melanin, a jiné materiály mohou mít velmi různé indexy pro různé vlnové délky a to typicky mají právě barevné pigmenty, barevné, no, barevné pigmenty. A je to právě daný, teda to, jak se ten index Lomu liší vlnovou délku, je právě daný jejich absorbanci. A co ještě rozhoduje o tom, co se s tím světlem bude dít při tom rozptilu je taky velikost částic, jinak se světlo rozptyluje na částicích, které jsou menší než vlnová délka toho světla, jinak se rozptyluje na částicích, které jsou přibližně stejné jako vlnová délka světla a jinak se rozptýluje na částicích, které jsou větší než vlnová délka. A poslední z jako, věcí, které tady budu jmenovat, rozhodují o tom, co se se světlem, jak se světlo rozptýlí na daném médiu, je organizace těch částic, které rozproužují to světlo v tom médiu. Pokud ty částice jsou neuspořádané, tak tam dochází takzvané nekoherentní adici, to světlo se tak nějak v zásadě vyprůměruje a nemůžeme, od, nebo nemůžeme očekávat, že bychom dostali nějakou jasnou si tu barvu. A pokud uh, ty částice jsou uspořádané, tak může dojít ke dvěma, uh, ke dvěma uh, stavům. Buď jsou ty částice uspořádané tak, že odražené uh, světlo uh, na nich uh, se dostane uh, do proti, protifáze a pak dochází teda ke koherentní destruktivní inter interferenci a pak se to světlo uh, k nám jakoby nedostane, uh, takže se vyruší ty vlnové délky, což může být třeba selektivní, selektivní pro některé vlnové délky a může tak vznikat barva, anebo je to světlo uspořádané tak, že tam dochází k koherentní konstruktivní interferenci a potom se ty, při určité vlnové délce, která odpovídá vzdálenostem těch Těch částic v tom médiu uh, na, jakoby násobí nebo sčítá se, ale ne lineárně a dostáváme uh, daleko větší intenzity světla uh, přidané do nové dálce, než uh, které tam přišly. A to se No a jak uh, teda my pozorujeme barvu? Je to tak, že uh, uh, oh, to uh, od nějakého zdroje, Světla, to světlo putuje k nějakému objektu, kde dojde teda k absorpci nebo k rozptilu a eh, pak to světlo se teda odrazí, rozptýlí směrem k našemu optickému aparátu. A naše receptorické buňky mají také nějakou absorbanci, mají vlastně eh, rozsah. Eh, brnových délek, které jsou schopny vnímat, a podle toho jaké brnové délky světla se tam dostanou, tak se excitují jednotlivé typy světločinných buněk a to našemu neuroaparátu teda říká, na jakou barvu se díváme. Tak a já to beru z hurta, ale to nevadí. Tradičně teda rozdělujeme barvy zvířat na strukturální a pigmentární. A u těch pigmentárních zbarvení je charakteristické, že tím jevem, který tam převládá, je absorbce, je to závislé zejména teda na absorbci těch látek obsažených v tkáních, a strukturální zbarvení je závislé zejména na roztilu. Ale právě už z definice toho rozttylu, jako toho jevu, kde nedošlo k absorbci a z povahy toho refrakčního indexu, který tam má to jedno číslo, které vyjadřuje absorbci, je jasné, že v přírodě toto dělení úplně neplatí. A příkladem jsou právě integumentární struktury na tělech obratlovců, které se neskládají jenom z jednoho typu látky, ale právě typicky se třeba v kůži plazů nacházejí buňky, které obsahují pigmenty nebo nějaké krystaly, které mu teda absorbují světlo nebo ho nějakým způsobem odrážejí, a nebo jsou tam buňky, které to světlo nějakým způsobem filtrují a to světlo interaguje, jak prochází to tkání se všemi, a výsledná barva je teda uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nějakým jako, uh, součtem působení uh, všech uh, těle těch jednotlivých typů buněk. Nebo v perzích taky uh, nacházíme vrstvy na té struktury, kde na povrchu je keraty, pod ním třeba nějaká vrstva pigmentu, anebo uh, nebo právě uh, uh, můžeme nacházet uh, mnohovrstevné uspořádání uh, a ty jednotlivé vrstvy se liší uh, právě svým refrakčním indexem a díky uh, rozptilu uh, na těchto těch vrstvách a vzdálenosti a tloušťce jednotlivých vrstev dochází k nějaké se, uh, selektivní uh, a většinou uh, u jasných barev právě ty koherentní interferenci a vznikají teda ty strukturální barvy. A tady tyhle ty uh, procesy, které se tam dějí, uh, můžou za to, že uh, když mám v tkání žlutý pigment, jako je třeba tady na ten lutein, který absorbuje modré světlo, zejména tedy mezi 400 a 500 nanometry, to znamená, když si to převrátím, tak on dělá taky žlutý a pokud ho mám v kontextu nějaký, ještě třeba těch dvou různých dalších typů buněk, jako jsou iridofory, které sobě obsahují krystaly a odráží světlo a, a, a melanofory, které obsahují černý melanin. Eh, tak při různých eh, kombinacích eh, eh, intenzity eh, světla, kterou eh, tyto dva ostatní typy buněk eh, absorbují nebo odrážejí, eh, může docházet eh, k různým eh, chováním, když přidávám tu žlutou barvu. Tak třeba tady nahoře, mám my ty iridofory, ty buňky s těmi krystaly, odráží modré světlo a mám jenom málo pod nimi čer, černé, černého pigmentu. A když začínám přidávat ten žlutý lutejn, tak ta barva jde nejdřív od Tyrkisové, když ho přidám trošku, až poté dám nějakou žlutou, když toho lutejnu přidám hodně. Ale když mám stejné modré iridofory, ale toho melaninu tam dám hodně, tak už na začátku, když jenom trošku přidám e, toho lutejnu, tak dostávám UV vlastně pod 400 nm e, e, UV modrou, e, modrou barvu. a když toho luteinu přidám hodně, tak místo žluté dostanu zelenou barvu, ale žluté tam mám pořád stejně. No Tady je, když místo toho, aby ty modré jidofory drážely. aby byly modré, tak odrážejí bílou barvu, to znamená na všech vlnových délkách, vlnové, všech vlnových délkách viditelného světla, odráží stejně, tak když přidám trošku tak toho lutejnu, to znamená na tom začátku, tak místo tyrkysové dostávám takovou zelenkavou barvu. Tak a no, to můžeme třeba i, i ten kontext toho té tkáně, jaký je různý, můžeme pozorovat právě během velikonoc, když barvíme vajíčka, tak když mám bílá vajíčka a obarvím je v té žlutý nebo zelený barvě, tak dostávám zářivě žlutou a zářivě zelenou, ale když mám hněda, hnědá vajíčka, ta se skládím lépe, třeba, tak, tak ty barvy nejsou, nejsou tak jasné. No, a já se ve zbytku té přednášky teda zaměřím zejména na pigmentární zbarvení. A teď bych chvíli povídal o vlastnostech těch jednotlivých pigmentů. Obratlovci tedy disponují celou řadou pigmentů, a, a zejména to jsou tři takové třídy, Melaniny, černá a hnědá barviva, karoteny, což jsou žlutá až červená barviva, a bteriny. Ty jsou taky žlutá a žluté a až červené. A, a potom teda u obratlovců nacházíme ještě další celou řadu a, takových víc a, pigmentů, které jsou víc specifické pro jednotlivé linie, ale tady tyhle tří, třídy jsou tedy společné všem. A, Uh, um, důležité uh, na to, pro to další vyprávění uh, bude uh, si zapamatovat to, že uh, ty molekuly uh, těch pigmentů jsou velmi prastaré. A třeba tady melaniny nacházíme ve všech uh, liniích uh, uh, vlastně jako života uh, u všech možných filogenetických uh, linií. Jsou, teda melaniny jsou e, takové s, e, velké sítě, jsou to polymery a mají e, e, jako zajímavé vlastnosti, protože e, mají například jednu z nejvyšších hodnot toho indexu lomu známých pro jakýkoliv biologický materiál až dva, což je jako hodně, a m, mají široké absorpční spektrum. Jsou, jejich eh, absorbce je téměř nezávislá na vlnové délce eh, v té viditelné oblasti. No, a, a je hodně teda, jako tady vidíme třeba srovnání nevím, s kolagenem nějakými tuky s vodou, je vidět, že ten melanin absorbuje teda hodně. A eh, tady tyhle ty vlastnosti eh, jim umožňují, eh, aby eh, eh, silně interagovaly s vlnovými délkami v elektromagnetickém spektru, od nějakých gamma paprsků až přes ultrafilové záření, až po viditelné a infračervené světlo. A ten melanin tak může chránit proti UV paprskům a dokonce u některých uh, organismů, uh, jako třeba tady nějaká houba, uh, se podařilo ukázat, že chrání teda i proti těm gamma paprskům a třeba uh, žáby, uh, jako tato uh, schopnost chránit eh, před nějakým eh, radioaktivním zářením eh, se taky eh, projevuje v současné době v Černobylu, kde teda zelené rostničky, místo to, aby byly zelené, tak jsou napumpované melaninem a, a jsou šedivé. Že jo? To prostě, eh, a stalo se to, eh, právě tahle změna eh, se stala, ale krásně jako přežívají, stala se právě po té havárii. No. Melanin má spoustu různých vlastností, zvyšuje pevnost materiálu, je zapojen dokonce do imunitní odpovědi. Neuromelanin, což je jeden z takových typů melaninu, je spojen s nervovými buňkami a pomáhá jim při určování směru růstu prostřednictvím vnímání elektromagnetických polí, a tak dále. Další ta třída, kterými tak, je, taky velmi, tak jsou to taky velmi prasté molekuly a z, zřejmě byly přítomné uh, uh, už tedy, uh, v, v, v tem prebiotických stádiích uh, života. No, můžou vznikat při nějakých neenzymatických reakcích podobně jako pyrimidíny a puríny a, uh, Uh, mohou se zapojovat do, uh, do uh, nukleotidových uh, monomerů uh, u bakterií a, a, a pak mají další funkce. Třeba u bakterií uh, pomáhají uh, no, ty bakterie, si, když jako jsou navzájem tam nějak jako spolu sopeřej, tak uh, vylučují bakterie a tím inhibují ty ostatní, uh, ostatní kmeny. Uh, který, který dýny slouží pro komunikaci jednobnitních organismů. Například tady to Dykterosterium, lacteum používá právě derivát terénů místo cyklického AMP pro signalizaci toho zvukování. U rostlin jsou terýny prekurzorem kyseliny listové, která je teda pro ně pro ty rostliny naprosto zásadní molekulou jsou fotoaktivní, foto, foto fotosenzitivní, to znamená, že mění konformaci, mohou měnit svoji konformaci při interakci se světlem a, a to, toho využívají někteří jednobuněční pro vnímání světla, usinic a u některých vzác, vzácně teda u některých rostlin jsou také součástí fotosyntetického uh, aparátu. A poslední uh, tou velkou třídou a kterou já se dál potom v té přednášce budu zabývat nejvíce a zejména jsou karotenoidy. Karotenoidy jsou uh, takovéhle dlouhé řetězce uh, se systémem konjugovaných vazeb. to znamená, že tyhle ty Dvojné vazby tady uh, nesedí na jednom místě, ale uh, si jsou delokalizované na té molekule a právě tady tenhle ten systém těch dvojných vazeb uh, jim pomáhá nebo díky němu, uh, jsou tedy fotoaktivní, uh, mají různé vlastnosti, zase uh, dokážou tu energii, kterou absorbují, přenášet na chlorofil, ovlivňují tuhost, tekutost membrán, mohou fungovat jako hormony, jako antioxidanty, dokáží chránit proteiny proti proteázám, samozřejmě chránit před světlem, mohou se podílet na nějaké signalizaci metabolické aktivaci, a, a tak Jejich derivát, kyselina retinová, je signální molekula a existuje hypotéza, že dokonce mohly karotenoidy, respektive retinál, což je rozštěpený karotenoid, mohl být součástí nějakých primitivních, primárních jontových půl, to udržování potenciálu na membránách je jednou ze základních, základních potřeb buděčních organismů. A právě zabudováním toho retinalu do tady tohoto jako proteinu, který se tady z těchto betalistů, tak když se na ten retinál posvítí, tak ten retinál se roztáhne a tím pádem je schopný otevřít tady, tady tenhle ten kanál a vlastně místo toho, a ta hypotéza je teda o tom, že místo toho, aby ty primitivní buněčné organismy používaly k otevírání těch signálů nějakou, nějakou biochemickou dráhu nebo, nebo molekulární signalizaci, takže právě uh, re, uh, ty kanály otevírají pomocí světla. A tenhle ten systém můžeme najít tady u těch, uh, v současné době tady u těchto těch fialových uh, halobakterií. Tak, uh, tradičně se tvrdí, že zvířata neumí karotiny syntetizovat uh, uh, a že je umí pouze přijímat v potravě. To je pravda, Karotény sice zvířata neumějí uh, uh, syntetizovat a musí je přijímat v potravě. Ale uh, zvířata umějí dobře uh, s těmi karoteny hospodařit a upravovat je. Tak například z beta karotenu uh, umějí vyrábět retinál, a retinol, vitamin a, který je důležitý pro zrak. nebo umí z těch žlutých uh, uh, přijatých karotenů dělat červené. A těch úprav, které, které mohou ta zvířata dělat, tak je mnoho. Tady v těchto hranatých těch rámečcích jsou karotény, které teda zvířata přijímají v té potravě a všechny ostatní molekuly, které tady vidíme, jsou molekuly, které, které ta zvířata umí tedy vyrobit sama. A některé ty úpravy vedou k tomu, že z primární žlutý, protože tady tyhle ty karoteny přijímané v potravě jsou tedy žluté, tak ze žlutých karotenů umí ta zvířata dělat červené. Nebo dokonce fialové karoteny, jako tady ta kontinga, což teda není strukturální barva, ale tahle fialová u toho ptáka je pigmentární barva ale některé teda i ty upravené prostě zůstávají žluté. A změny barvy těch karotenů nemusí, se nemusí dosahovat pouze nějakou úpravou nějakých funkčních skupin na koncích, ale různé barvy mohou ty molekuly produkovat taky jenom tím, že z nějakých složených, kde prostě ta molekula kolem těch vazeb se může otáčet a když se otáčí, tak se může tak jako zarolovat, tak A to vlastně zkracuje délku toho jejich řetězce, který je zodpovědný za absorbanci. Tak mohou být ty molekuly natažené a dokonce, když jsou natažené, tak jim to umožňuje ty molekuly skládat na sebe a vlastně tím způsobem nechemicky, ale fyzikálně prodlužovat délku toho konjugovaného řetěse. A tak je možné, že z červených z červené barvy třeba tady papoužci dělají tady tu citě růžovou barvu. No a poslední, jak ta zvířata mohou tedy pracovat se tím, s tou paletou těch karoténů nebo tady těchto těch poliketidových látek, tak je, že je prostě umístují do jiného prostředí. Podobně jako to bylo s, tou, s tím černým melaninem, že tam dám nějakou tmavou látku k ním, tak. V jednotlivých částech toho peříčka, kde to peříčko může být žluté, světle zelené až tmavě zelené, se vyskytují ty stejné látky, které mají stejné vlastnosti v jiném tkáňovém kontextu, například hustotě těch váken toho kolagenu, a to vlastně ovlivňuje tvar toho spektra, které absorbují. A k těm, ke změně barvy nebo k diverzitě barvy nemusí docházet jenom změnou nějakého prostředí nebo nějakou chemickou nebo fyzikální přeměnou, ale může různé barvy mohou být produkované také jenom tím, že látku o stejné koncentraci navrstvím do vyšší vrstvy. No a tady vidíte, že to je látka o stejné koncentraci, kdybychom vzali stejnou e, kapku z každé té kádinky, tak bychom naměřili e, stejný e, koncentrovanou, e, koncentrovaný karoten, ale pokud, e, pokud je ta optická dráha u, jednoho, e, u jedné té kádinky kratší, tak vidíme, že to produkuje žlutavější barvu a když je ta optická dráha delší, to produkuje teda barvy, což je triviální zjištění, ale článek na tohle to vyšel uh, jako před dvěma rokama. Uh, no a poslední, co je, takže ty karoteny uh, nebo že ty pigmenty nemusí, nejsou, nemusí být v té tkáni uh, mm, lokalizované nějak jako difúzně, ale mohou být zvukované do nějakých. Váčku, jako je tomu třeba například u světločivných buněk ptáků a plazů, kteří mají v těch buňkách, říká se tomu, olejové kapenky. A ty olejové kapenky vlastně filtrují, filtrují světlo, které dopadá na ty fotoreceptorické proteiny. A tím zvyšují přesnost nebo účinnost těch fotoreceptorických proteínů. Ale e, e, právě díky tomu tvaru e, nefungují ty olejové kapénky jenom jako filtr, ale díky rozptilu, díky velikosti těch kapének, které, e, který je přibližně stejný jako vlnová délka světla, jejich, jejich průměr je přibližně stejný jako vlnová délka světla, Fungují jako takové mikročočky uh, mikro, uh, a pomáhají zaostřovat uh, to procházející světlo právě na tu oblast uh, těch uh, světločinných proteínů. No a uh, my uh, uh, si myslíme, že uh, něco podobného, uh, podobný efekt pozorujeme v kůži ještěrky. Která, která má na boku takovéhle modré šupiny a ty modré šupiny jsou UV modré, reflektují ještě i do těch ultrafialových, ultrafialových vlnových délek a tyhle ty šupiny obsahují, kromě krystalů, které odrážejí modré světlo, také silnou vrstvu žlutých buněk. A, tak by rozum dával, že když se dá žlutá přes modrou, takže by měla vzniknout zelena. Jenomže to my nepozorujeme. A, a tak jsme změřili a, velikosti váčků v těch buňkách a zjistili jsme, že a, když a, měníme a, velikost těch váčků, takže při některých velikostech těch váčků, můžeme právě, tak tyhle ty buňky začnou produkovat modrou barvu. A tady na té ose dole je refrakční index, který vzrůstá s tím, jak moc přidáváme karoteny. A když ty váčky jsou hodně naplněné karoteny, tak si mohou dovolit být relativně veliké a stejně budou produkovat modrou barvu. A pok, potom je nějaká zóna, kde ta barva, kterou produkují, je zase žlutá. Takže skrze takovýhle optický jev může docházet k nějaké, nějaké zajímavé produkci zajímavé barvy. Tak, funkce. Už víme, že teda karoteny mají různé vlastnosti, které jsou výhodné pro Organismy a že ta výsledná barva záleží na tom, jak je to tam uspořádané, z čeho je to uspořádané, kde to je uspořádané, co tam ještě je, v jakém je to stavu a tak podobně. A to, že karoteny mají nějaké výhodné vlastnosti, toho si všimli kolegové že jo, před lety a poukázali na to, že, uh, možná, uh, ty, že, že by možná uh, přítomnost karotenů v těch uh, peří třeba ptáků mohla souviset s tím, v jaké kondici ty ptáci jsou. A že by mohlo dojít, uh, že evolučně možná uh, uh, ty uh, karoteny, to zbarvení funguje jako jakýsi uh, signál kvality, a na základě teda toho se evoluční biologii, která se zabývá s barvením a tady těch evoluční, dvou evolučních teorií začala vést diskuze o tom, jestli teda ty ornamenty barevné na tělech živočichů jsou, jsou upřímné, jako jestli jestli se udržuje ta informace, kterou podávají o tom, jestli se udržuje pravdivá, je protože jsou nákladné na udržbu, protože například, když těch karotenů mám v těle hodně, tak oni místo toho, aby fungovaly jako oxidanty, tak můžou fungovat jako prooxidanty, to znamená, já musím nějakým způsobem jejich, jejich hladinu jako regulovat, nebo už jenom proto, že je jako musím získa, je musím získávat z té potravy, tak to je taky jako nákladní, že jo, musím mít nějaký aparát, který to zpracovává. A nebo jestli. Takže to je jedna hypotéza, že teda ornamenty jsou honest, protože jsou nákladné na udržbu, a ta druhá hypotéza podobná, ale dává se často do protikladu. Je takzvaná indikátorová hypotéza a ta tvrdí, že teda ty ornamenty, ta informace v nich obsažená je pravdivá, protože ty organismy účelně evolučně vybírají, aby jim ty ornamenty tu informaci poskytovaly. Tak. A od uh, právě 90. let, kdy se v literatuře, uh, teda v té biologické behaviorální literatuře, začaly uh, objevovat ty zmínky o tom, jak ty karoteny jsou výhodné a co všechno v těch tělech dělají, začalo, uh, začalo teda jako asi v každém odvětví rapidně narůstat, uh, narůstat počet publikací, kteří se tímhle tím uh, zabývají. Ale problém. Uh, je, že většina uh, těch studií reálně nestuduje ty evoluční mechanismy toho udržování karotenoidního zbarvení, ale pouze potvrzují uh, korelaci mezi kvalitou karotenoidního zbarvení, jak moc je to žluté a nějakou verzí kondice, uh, který může být rů, různý, uh, může to být nějaká... Uh, imunitní odpověď, nebo to může být síla zkusu nebo nějaké další variace tohohle toho. Užel s otáčení se z jedné strany krumíře na druhou. A jak se ta literatura kumulovala, tak, tak začínalo být jasné, že, že těch kvalit, které ty karoteny mohou zosobňovat pro ty, té komunikaci zvířecí, že je nějak moc a že ty výsledky, které ty studie poskytují, jsou jaksi nekonzistentní. A ten problém je, že význam té signalizované kvality u tohohle jednoho znaku se může lišit nejen mezi nějakými většími skupinami, jako jsou ptáci a, a, a plazy, ale i mezi jednotlivými druhy nebo rody. A, a jednou a, tam to zbarvení může a, signalizovat agresivitu, po druhé to může signalizovat imunokompetenci. po třetí a, tam nevychází vůbec nic. Ale tyhle ty významy se můžou lišit i... Vnitrodruhově. druhově, to znamená, že štěrky v jednom údolí pro ně být žluté je výhodné pro reprodukční úspěch a stejný druh vo údolí vedle, tam ta žlutost nemá vůbec žádný vliv na reprodukční úspěch. A to naznačuje, že ta funkce toho zbarvení není nějaká univerzální, a nebo by to mohlo znamenat, že jsme zatím nenašli tu správnou univerzální kvalitu, která je vybíraná a která se fojí třeba s těmi ostatními kvalitami, které občas pozorujeme. A Jeffrey Hill, to je vlastně jeden z těch průkopníků té signalizace pomocí karotenů u ptáků, tak poukázal na to, že se Různé karoteny liší v tom, jak mohou odrážet právě tu kondici. A navíc teda, že díky tomu, že ty ptáci umí ty karoteny přetvářet, že to vypadá, že s tou kvalitou souvisí jenom ty, ty karoteny, které si, ta, které si ta zvířata umí, umí upravovat jenom u těch upravených karotinů. A navíc ukázal, že teda u e, některých měřítek kvality se ta e, honesty udržuje, ale u jiných těch měřítek kvality e, e, tomu tak není. A e, tradiční e, vysvětlení asociace mezi teda e, tou ornamentální barvou a tím výkonem, tou kondicí toho organismu, e, je, že ty barovné ornamenty jsou nákladné, a, a, ale právě na základě nějaké revize literatury ukázaly, že, že důkazy o té nákladnosti jsou jako ne, nejednoznačné. Takže ta představa byla, té nákladnosti byla že mám nějaký zdroj karotenů v tom svém těle, a buď, buď já je můžu alokovat do té imunitní odpovědi, můžu je využít na to, abych se bránil třeba tomu oxidativnímu stresu nebo nějakým důsledkům mikrobiální nákazy, anebo je můžu alokovat do toho peří. A když potom nezvládám tu imunitní odpověď, která je pro mě zásadnější, než to zbarvení, tak, tak by se to mělo odrážet teda na zbarvení toho mého peře. No a v tu inkonzistenci ten Jeffrey Hill začal vysvětlovat tak, protože se podíval se na to, jak se ty karoteny upravují. A jedním z takových hlavních nebo z důležitých enzymů, které se na té účasti na té úpravy těch karotenů podílí je právě tady tato skupina cytochromů, které jsou lokalizované v mitochondriích a, a provádějí tam oxidace různých, různých látek. Tak a, a z toho teda vydedukoval, že a, a protože karoteny jsou taky přítomné v mitochondriích, takže ta hlavní úloha těch karotenů, ta jako pravá kvalita, která by se měla sledovat, takže je právě úloha karotenů v těch mitochondriálních funkcích. A takže, jako by tvrdil, že ty karoteny jsou honest, protože jsou indexem té mitochondriální funkce. Tak. A teď bychom místo Imunokompetence a antioxidativní role karotenů mohli začít dokazovat, jak karoteny souvisí s mitochondriální funkcí, eh, nazbírat proto dostatek potvrzujících eh, studií a, a mohli bychom se rozloučit. i Jenomže eh, Jeffrey Hill eh, eh, je eh, hlubavý člověk a eh, začal eh, ještě dál eh, revidovat eh, všechnu evidenci, kterou eh, máme eh, pro, hm, pro handicapovou a indikátorovou Uh, uh, hypotézu a zároveň teda pro tu svoji uh, hypotézu uh, honesty na základě mitochondriální uh, funkce. A došel k závěru, že uh, aby uh, ty karoteny ukazovaly na kondici, uh, tak není vůbec potřeba toho, aby uh, si to, uh, ta aby ta zvířata se navzájem nějak mezi sebou vybírala, aby tam pro, probíhal uh, výběr. Ale že mm, to zbarvení je závislé na kondici, je honest uh, vždycky. I když, uh, i když uh, tam neproběhla žádná selekce. Asi tak, jako uh, neproběhla na to selekce, zřejmě neproběhla selekce na to, jako když je nám blbě a uh, my zezelenáme. A, a e, taky bychom mohli říct, že to je signál, signál provostatní, jako pozor, e, mě je špatně, ale žádná evoluční, e, nemá to žádný e, evoluční jako důvod. Jo, je to jenom prostě stav organismu, který se e, projevuje. A e, je to teda vlastně nějaký e, z, hlediska, e, z hlediska teda e, evoluční biologie, je to nějaký konstrukční spandrel, ta závislost na té kondici je prostě evoluční spandrel, který tam je, protože to je tak udělané jako tady, v té katedrále San a V současné době, takže to se dějou věci v současné době, a další, kdo vlastně k tomu současnému diskurzu významně přispěl, je tady Richard Prune, který teda u těch ornamentů taky jako kritizoval kumulaci konfirmatorních studií v závislosti zbarvení na kondici. A, tver, a začal tvrdit, že jako je všechno hezký, ale že vlastně to není žádné testování hypotéz, že potřebujeme nějakou nulovou hypotézu, se kterou bychom to mohli srovnávat. A přišel s tím, že taková nulová hypotéza už vlastně jako existuje a že to je evoluční dynamika, která by byla daná korelací genetickou mezi znakem a jeho preferencí a vám tvrdí, že preference pro výběr partnera se mohou evolučně vyvíjet pro arbitrární atraktivní rysy, že to nemusí být nějaké zásadní funkční rysy a nemusí poskytovat žádné další výhody pro výběr partnera. A že takováhle koevoluční estetická teorie je založena na pochopení, že subjektivní, individuální, smyslové a kognitivní zkušenosti lidí a zvířat mohou mít evoluční důsledky, které jsou nezávislé a neredukovatelné na přírodní mě. No a po vydání této knihy se teda na Richarda Pruma sneslo několik jedových slin v, v literatuře. A, a, kritikou zejména bylo teda používám eh, jako ten slovník, který on volí eh, pro, eh, pro tu polemiku A eh, jednou terábě je, že jestliže estetika eh, nějakých těch jako, eh, cho to chování eh, chování zvířat, která eh, jako by eh, je za těma jejich jako rozhodnutíma, eh, jestliže to je jako estetika, tak všechno chování jako by se dalo říct, že je nějaká estetika. Jo, to je prostě strašně široký a nespecifikovaný pojem estetika. Estetický výběr. A další, další teda je, další kritika byla, že, že přece máme hodně jako by, těch, těch důkazů o, o, o tom o tom, jak to funguje, tak jak, jak to může jakoby, říkat, že ta literatura přece jasně ukazuje eh, závislost karotenoidního zbarvení na tom věci. A poslední eh, eh, věcí je, že teda eh, eh, přece je jasně ukázaný, že ty znaky jsou jako eh, mno, eh, determinovaný mnoha genama, a že teda jak by jako mohla existovat nějaká genetická korelace, nebo, genetická korelace mezi tím, jako není. No podobně, v podobné době, což je taky jako zajímavý, vyšla druhá podobná kniha od Michaela Ryana z Texasu a tahle ta kniha, až v zásadě si nese v podobném duchu, jako taky jako kritika té té adaptivnosti nebo jako nutnosti toho, toho zbarvení, aby mělo nějakou další adaptivní funkci, tak se tam taky objevuje, ale prostě ten Ryan jako volí jiný slovník a tou komunitou, aspoň teda v to bylo jako přijatý daleko lépe. A on místo arbitrarity, kterou tam ten prům jako často zdůrazňuje říká, že vlastně ta arbitrarita je to, jak jsou ty senzorické systémy předpřipravené přírodním výběrem a vlastně, že ten přírodní výběr na ten senzorický jejich aparát zajišť, jako ovlivňuje, jak oni vnímají svět a že na základě toho si teda mohou vybírat, vybírat ty, ty nějaké jako znaky. A místo té estetiky právě používá bojem, který se jmenuje Sensory Drive a ten říká, že evoluce senzorických systémů určuje průběh těch ornamentů, že vlastně ten náš aparát se nějakým způsobem zúží a my jsme schopni si vybírat jenom nějaký aspekty, které ten náš aparát, na který je připravený. Hmm. Tak, a myslím si, že jakoby nejví, uh, to vystihuje, tady ten citát, který uh, teda přečtu, za to se omlouvám. It is now clear that the traits and preferences often do not evolve via genetic correlations, that female mating preferences for given male traits are influenced by adaptation and constraints a to podle mě znamená, že on tvrdí, že ty preference uh, pro ty znaky existují dřív než ty funkce. To, co je vlastně signalizováno. A že to, co je vlastně signalizováno, je až výsledek uh, toho výběru. Uh, než jeho příčina, že se neselektuje na ty znaky, protože uh, mají takovýhle a takovýhle funkce v tom organismu, ale že vlastně to, že my pozorujeme uh, ty funkce uh, těch pigmentů třeba v tom organismu, je právě důsledkem nějakého toho uh, dlouhodobého výběru. A to je právě to, proč se to může třeba v některé populaci lišit. Protože některá populace na tu žlutou dá a a vlastně vybírá jakoby ty nejvíce žluté jedince a tím pádem, pokud je ten pigment spjatý a je, protože ty, ty pigmenty jsou vlastně zadrátované někde hluboko už od začátku života samotného v těch fyziologických dráh, tak tím výběrem na tu žlutou se vytáhne ta jeho funkce, a když začnu vybírat jenom třeba jiný odstín, třeba jiný mix dvou různých pigmentů, tak zase vytáhnu nějakou jinou funkci, kterou potom můžu jako skorelovat s tou barvou. No a e, to naše závěr, e, e, jenom jakože, aby se mohlo vybírat, tak musí být teda vybírat z čeho, a to, co, z čeho se vyvírá, tak nemusí nutně vznikat adaptivními procesy a ani samotný výběr nemusí vést nutně k adaptaci. Což se diskutuje například ve studiích zabývajících se samouzpořádáváním nebo udržováním variability populaci díky fenotypové plasticitě, nebo v průběhu selekce na něco mohou vznikat nějaké byprodukty, které jsou potom kooptovány. A nebo samotná evoluce maladaptivních znaků, teda jako. No, no ale první krok, jako, jak jsme viděli na příkladu karoténů, tak je poznat, z čeho vlastně se vybírá. A proto u toho zbarvení je důležité znát jeho mechanismy, protože, jak jsme viděli, ty mechanismy jsou hodně diverzifikované a. V zásadě ještě jim pořád hodně nerozumíme. No, takže já vám děkuji za pozvání a za pozornost a pak děkuji katedře a Karlovi a všem kolegům, který mi má.